Розділ 6. Сніг зірвався так раптово, що вийшла я з дому під яскравим блакитним небом, а зек за півгодини вже проходила повзамок замок, який здавався оздобою для торта, вкритою товстим шаром білої поливи. Тихою ходою я пленталась по доріжці, пальці ніг заклякали, і я тремтіла в своєму занадто короткому шовковому китайському плащику. Вихор великих білих сніжинок з'являвся в металево-сірого безмежжя, майже заступаючи Гранта-хаус, приглушуючи звуки і неприродно сповільнюючи темп світу. За акуратно підстриженим живоплотом зі зйомною обережністю їхали автомобілі, на тротуарах ковзали та вищали пішоходи. Я натягнула шарф на носа і пошкодувала, що не взула та не вдягла щось більш підхоже, як балетки коротку оксамитову сукню. На моє здивування двері відчинив не Нинатон, а Віллів батько. «Віллу ліжку», – сказав він, зиркнувши вгору з-під навісу. «Щось йому недобре. Я саме думав викликати лікаря». А денатен? Цей ранок у нього вільний. Чом це мало статися сьогодні, клята медсестра з Агенції зайшла лише рівно на шість секунд, якщо й далі сніжитиме, не знаю, що ми робитимемо. Він синув плечима, неначе тут нічим уже не зарадиш, і зник у коридорі, Лебонь відчуваючи полегшення, що зняв із себе відповідальність. Ви ж знаєте, що йому потрібно, еге? гукнув він через плече. Я зняла плащ і туфлі. А що знала, мій тренер у суді. Вона позначала дати в календарі на віловій кухні, та поклала свої мокрі шкарпетки на радіатор, щоб висохли. У кошику з чистою білизною була пара вілових шкарпеток, і я їх наділа. На мені вони здавалися до сміху завеликі, але мати теплі сухі ноги було справжнім раєм. не відреагував, коли я гукнула його. Я приготувала йому напій, тихо постукала і просунула голову за двері. У тьмяному світлі я розгледіла силе під ковдрою. Він міцно спав. Я ступила крок назад, зачинила за собою двері і заходилася біля своїх повсякденних справ. Моя мати, здавалося, діставала майже фізичне задоволення від добре впорядкованого будинку. У весь місяць я щоден пилосмокчила і прибирала. Та ніяк не розуміла, в чому тут привабливість. Я мала підозру, що в моєму житті так і не настане той час, коли я не прагнутиму перекласти це на когось іншого. Утім, того дня, як сьогодні, коли ВІЛ був прикутий до ліжка і зовнішній світ здавалося завмер, я відчула якусь медитативну насолоду, прибираючи кожен закуток флігеля. Витираючи пил і поліруючи меблі, я переносила із собою з кімнати в кімнату радіо, притишивши звук до найменшого, щоб не турбувати віла. Від часу до часу я зазирала до нього, щоб переконатися, що він дихав, і лише близько першої години, коли віл так і не підвівся, і затривожилася. Я заповнила кошик дровами, помітила, що снігу нам вже кілька дюймів, зробила віловий свіжий напій, а потім постукала. Відтак постукала ще раз. Уже голосніше. Так, його голос був прихриплим. немов я тільки не розбудила його. Це я. І, не почувши відповіді, додала. Луїза, можна війти? Навряд чи я тут танець себе покривав, танцюю. У кімнаті було темно. Вікна й досі затуляли штори. Я зайшла і почекала, поки очі звикнуть. Він лежав на боці, зігнувши руку, наче намагався трохи підвестися, як і раніше, коли я заглядала до нього. Іноді якось забувалося, що він не в змозі перевернутися самостійно. Його волосся стерчало в один бік, а пухова ковдра була акуратно підіткнута. Кімнату наповнював запах теплого немитого чоловічого тіла. Невідразливий, але таки трохи дивний, як для початку робочого дня. «Чим я можу допомогти? Дати вам напій?» Мені треба змінити положення. Я поставила напій на комод і підійшла до ліжка. Що мені потрібно зробити? Він обережно ковтнув, наче це було боляче. Підніміть і поверніть мене. Потім підніміть бельце ліжка. Сюди. Вілківком попхав мене наблизитися. Візьміть мене попід руки, з'єднайте їх за спиною та потягніть назад. Притисніть спину до ліжка, щоб не травмувати поперек. Мені було трохи дивно. Я обійняла його. Вілів запах заповнив мої ніздрі. Його тепла шкіра торкалась моєї. Ще ближче я могла б бути, лише якби почала покусувати його вухо. Від цієї думки я мало не зайшлася історичним сміхом, але опанувала себе. Що? Нічого. Я видихнула, з'єднала руки і прилаштувалася, поки не відчула, що надійно його тримаю. Він був ширшим, ніж я гадала, трохи важчим, і на рахунок три я потягла його назад. «О, Боже!» – вигукнув він мені в плече. «Що?» – я мало не впустила його. «Ваші руки до біса холодні!» «А вже ж, якби ви потрудились підвестися з ліжка, то дізналися б, що насправді на дворі сніг». Я жартувала та раптом усвідомила, що його шкіра під футболкою занадто тепла Сильний жар здавалося йшов глибоко зсередини Він злегка застогнав, поки я поправляла його подушку І я спробувала рухатись якомога повільніше та ніжніше Він показав на пристрій дистанційного управління, що піднімав угору його голову та плечі Тільки не занадто, пробурмотів він, трохи паморочиться в голові я ввімкнула світло біля ліжка, щоб глянути на нього, ігноруючи його слабкий протест. «Віле, з вами все гаразд?» Я двічі повторила, перш ніж він відповів мені. «Не найкращий мій день. Вам потрібні знеболювальні?» «Так, найсильніші. Може дати парацетамол?» Зітхнувши, він откинувся на прохолодну подушку. Я дала йому склянку і прослідувала, що він проковтнув ліки. «Спасибі», – сказав він по тому, і я занепокоїлась. Він ніколи не дякував мені. Він заплющив очі, і якийсь час я просто стояла в дверях і дивилась на нього. Його груди здіймалися і опускалися під футболкою. Рот був злегка розтулений. Його дихання було неглибоке, можливо, трохи важче, ніж іншими днями. Однак я ніколи не бачила його без візка. ж припускала, що це пов'язано з тиском у лежачому положенні. «Ідіть», – пробурмотів він. «Я пішла». Я читала журнал, відриваючись від нього, тільки щоб дивитися, як сніг товстим шаром огортає будинок, лізучи на підвіконня пухнастими пейзажами. Опів першу мама прислала мені текстове повідомлення про те, що мій батько не зміг виїхати на дорогу. Перш ніж підеш з роботи, зателефонуй, наказувала вона. І що це мама надумала робити? Відрядить тата із санчатами та сен Бернаром? Я слухала місцеві новини по радіо, затори на автомагістралях, зупинки поїздів і тимчасове зачинення шкіл. Усе це принесла із собою несподівана заметіль. Я повернулася в вілову кімнату і знов глянула на нього. Мені не подобався колір його обличчя, він був блідий, а на обох щоках горіли яскраві плями. «Віле!» – тихо покликала я. Він не ворушився. «Віле!» У мені почали кільчитися слабкі паростки паніки. Я покликала його ще двічі, ще раз голосніше. Відповіді не було. Нарешті схилилась над ним. Я не бачила й найменшого руху, ані на його обличчі, ані на грудях. Його дихання. Я мала б відчути його подих. Я нагнулася ще ближче, намагаючись помітити його дихання. Нічого не завваживши, лагідно торкнулась його обличчя. Він здригнувся. Його очі розплющилися за якихось кілька дюймів від моїх «Пробачте», – сказала я, відсахнувшись Він закліпав, оглядаючи кімнату, наче був десь далеко від дому «Ялу!» Мені здалося, що він мене не впізнав На його обличчі виступило легке роздратування «Я знаю» «Хочете супу?» «Ні, дякую» – він столив повіки «Ще знеболювального?» На вилиці ледь поблизкував під я простягнула руку, його ковдра видалась мені гарячою та вогкою від поту. Я почала нервуватися. «Що я повинна робити? Тобто, якщо Натан не зможе дістатися сюди?» «Нічого, зі мною все гаразд», – пробурмотів він і знову заплющив очі. Я переглянула теку, намагаючись з'ясувати, чи не забула чогось. відчинила шавку з ліками коробками гумових рукавичок і мерливих пов'язок і зрозуміла, що не маю уявлення, що з усім цим робити. Я скористалася б інтеркомом, щоб поговорити з віловим батьком, але дзвінок загубився в порожньому будинку. Чути було його відгомін за дверима флігеля. Я вже збиралася зателефонувати місіс Трейнор, коли відчинилися задні двері і в хату, закутаний в шари об'ємного одягу, війшов Натан. З підвовняного шарфа і шапки ледве проглядалася його голова. Разом з ним, усередину зі свистом, увірвалося холодне повітря і легкий сніговий вихор. «Здорова була?» – промовив він, струшуючи сніг з черевиків. «Будинок неначе раптом прокинувся з дрімати». «Слава Богу, що ти прийшов», – сказала я. Віл зле. Він проспав мало не весь ранок і майже нічого не пив. Я не знаю, чим зарадити». Натан зняв пальто. «Довелося всю дорогу йти пішки. Автобуси не ходять. Я взялася робити йому чай, а Натан пішов глянути, чи все гаразд з вілом». Він повернувся перш ніж закипів чайник. «Віл горить. Як довго це триває?» «Увесь ранок». Я й подумала, що він надто гарячий, але Вілл сказав, що просто хотів спати. «О, Боже, весь ранок? Хіба ти не знаєш? Він не може регулювати власну температуру?» Натан проштовхнувся повз мене і став ритися в аптечці. «Антибіотики! Сильні!» Він узяв пляшечку, висипав її в міст у ступку і заходився несамовито розтирати ліки товкачиком. Я крутилася біля нього. Я дала йому парацетамол. Могла б ще й Іриску риску йому запропонувати. Я не знала, ніхто не казав. Я його добре вкрила. Усе написано в тій клятій теці. Слухай, він не пітніє так, як ми. Насправді він взагалі не підніє від місця травми донизу. Тобто якщо він хоч трохи застудиться, його температурний датчик виходить з ладу. Іди, знайди вентилятор. Поставимо коло Вілла, поки він охолоне. І вологий рушник покладемо на потилицю. «Ми не повеземо його до лікаря, поки не вщухне сніговиця. Чортова медсестра з агентства, вона мала помітити це зранку». Таким злим я Натана ще не бачила. Він навіть зі мною більше не говорив. Я побігла по вентилятор. Минуло майже 40 хвилин, поки температура віла, повернулася на прийнятний рівень. Сподіваючись помічної дії надсильних ліків проти лихоманки, я приклала один рушник до лоба, а другим, як звелів Натан, обмотала шию. Ми роздягнули Віла, накрили груди тонким бавовняним простирадлом і поставили вентилятор, щоб дув на нього. Без рукавів було чітко видно шрами на його руках. Ми обоє вдавали, що я їх не бачу. Віл майже мовчки зносив увесь цей догляд, відповідаючи на нато запитання лише так або ні. І наскільки нерозбірливо, що я іноді не була певна, чи він розумів, що говорить. Тепер я побачила, що віл справді серйозно хворий, тож почувалася жахливо, що не змогла цього зрозуміти. Я вибачалась, поки Натан не сказав, що його вже це дратує. «Так», – сказав він, – «подивися, що я роблю. Можливо, пізніше тобі потрібно буде зробити це самій». Я не намагалася протестувати, але мені було важко стримувати нудоту, на коли Натан приспустив нижче за талію піжамні штани Віла, відкриваючи бліду, смугу, голого живота. Обережно забрав марлеву пов'язку, що була довкола маленької трубки в животі. Старанно прочистив трубку та змінив пов'язку. Він показав мені, як змінити пакет на ліжку. Пояснив, чому він завжди має бути нижче, ніж тіло Віла. І мене здивувало, наскільки прозаїжджені я вийшла з кімнати з пакетом теплої рідини Я раділа, що Вілл зараз не дивиться на мене Не тому, що він їх би їх був коментувати А тому, що його б надто бентежило, що я стала свідком частини цієї інтимної процедури Усе, сказав Натан Нарешті через годину Вілл лежав у напівдрімоті На свіжих, бавовняних простирадлах І здавався хоча й нездоровим, але й не страшенно хворим Хай поспить. розбуди його за кілька годин і змусь випити більшу частину рідини в склянці. А ще ліки проти лихоманки о п'ятій. Добре? Його температура, ймовірно, ще підвищиться, але до п'ятої більш нічого не давай. Я записала все у блокнот. Боялася, щось зрозумію неправильно. Увечері треба буде все це повторити. Впораєшся? Натан закутався як інтуїт і попрямував у сніг. «Просто перечитай цю теку». І не панікуй. Будуть проблеми, просто зателефонуй мені. Я все тобі поясню. Якщо буде справді потрібно, я повернуся. Коли Натан пішов, я залишилась у віловій кімнаті. Я боялася піти звідти. У кутку стояв старий шкіряний фотель із лампою для читання. Може, ще зминуло життя віла. Я згорнулася на нім калачиком із книжкою оповідань, яку витягнула з шафи. У кімнаті було надиво спокійно. Крізь шпарини у шторах я бачила навколишній світ, красивий і непорушний під білою ковдрою. Всередині було тепло і тихо, лише дивний стукіт і шепіння центрального опалення переривали мої думки. Я читала, від час до часу перериваючись, щоб глянути, як мирно спить віл. І я збагнула, що в моєму житті не було такого моменту, коли я просто сиділа в тиші і нічого не робила. У нашому будинку з його нескінченним гудінням пилосмока, ревінням та вещанням телевізора я виросла незвиклою до тиші і безгоміння. У рідкісні миті, коли телевізор відпочивав, тато вмикав старі записи Елвіса і слухав їх на повен звук. Та й кав'ярня рідко відпочивала від шуму та галасу. Тут я могла прислухатись до власних думок. Я майже відчувала своє серцебиття. Як не дивно, мені сподобалося. О на мій мобільник надійшло повідомлення. Він зарухався, і я схопилася, щоб добігти до телефону, перш ніж він розбудить Віла. «Нема поїздів. Ви змогли б залишитися в нас на ніч. Ната не може. Каміла – трейнер». Не встигнувши й подумати, я відписала. «А вже ж». Я зателефонувала батькам і сказала, що залишаюся на ніч. Моя мама наче відчула полегшу. А коли я сказала їй, що за це мені заплатять, вона дуже втішилася. «Знаєш що, Бернарде?» – сказала вона, трохи прикривши телефон рукою. їй вже платять за те, що вона спить». Я почула, як батько вигукнув. «Дяка Богові!» – вона знайшла роботу своєї мрії. Я надіслала текстове повідомлення Патрикові. Мене попрохали залишитись на роботі. Я передзвоню пізніше. Відповідь надійшла за декілька секунд. Сьогодні в мене крос по снігу. Добра практика перед Норвегією. Цілую, П. Я здивувалася, як можна так радіти думці про біг за мінусових температур у майці й спортивних штанах. Віл спав. Я приготувала собі їжу, розморозила суп на випадок, якщо він пізніше захоче поїсти. Розпалила вогнища, Ано як Вілові покращує, і він переміститься у вітальню. Я прочитала ще одне оповідання і задумалася, скільки часу минуло відтоді, як я останній купляла собі книжку. В дитинстві я любила читати, але потім я не читала нічого, крім журналів. «Трина?» Ось хто любив читати. Тому, беручи до рук книжку, я відчувала, що вдираюсь на її територію. Я думала про те, що вони з Томасом поїдуть в університет. І зрозуміла, що й досі не знаю, почуваюсь від цього щасливою чи сумою, або й складніше, десь між тим і тим». Натан зателефонував о сьомій. «Здавалося, він радий, що я залишуся». Я не можу додзвонитись до містера-трейнера. Я навіть зателефонував на міський номер, але мене перемкнуло на автовідповідач. Так, ну, його й не буде. Не буде? Раптом я інстинктивно запанікувала, подумавши, що в будинку всю ніч будемо лише ми з Вілом. Я боялася знову зробити серйозну помилку, ставлячи під загрозу Вілове здоров'я. Може, тоді я зателефоную місіс-трейнер? На другому кінці коротка пауза. Ні, краще не треба. Але, послухай, Лу, він часто, він часто кудись ходить, коли місі Сті ночує за містом. Лише за хвилину-дві я зрозуміла, на що він натякає. А, добре, що ти там, і край на тому. Якщо ти певна, що Вілові краще, то я прийду рано вранці». Є звичайні години, а є непридатні ні до чого, коли час тягнеться, відстає, а життя, реальне життя, здається, існує десь далеко. Я трохи подивилась телевізор, поїла та поприбирала на кухні, безшумно переміщаючись по флігелю. Нарешті повернулася у вілову кімнату. Коли зачинила двері, він поворухнувся і підвів трішки голову. «Котра година, Кларк?» Його голос трохи приглушила подушка. «Чверть по восьмій». Він опустив голову і перетравив це. «Можна мені пити?» У його словах більше не було ні гризькості, ні ущипливості, не наче хвороба нарешті зробила його вразливим. Я дала йому напій, вімкнула біля ліжка світло, потім сіла на край ліжка і торкнулася його лоба, як це робила моя мама, коли я була дитиною. Він досі був трохи гарячим, однак далеко не таким, як раніше. «Холодні руки! Ви вже скаржилися!» «Справді?» – здавалося, він був ще роздивований. «Хочете трохи супу?» «Ні». «Вам зручно?» Я ніколи не знала, наскільки йому незручно, але підозрювала, що більше, ніж він показував. «Було б добре перевернутися на другий бік. Просто перекотіть мене, і не треба мене садовити». Я полізла на ліжко і пересунула його так дбайливо, як могла. Він уже не був зловісно гарячим, звичайне тепле тіло з-під ковдри. «Ще щось потрібно? Хіба вам не треба йти додому?» «Все гаразд», – мовила я. «Я залишаюся на ніч». На дворі вже давно розсіялись останні відблиски дня. Сніг і далі падав. За вікном на ганку сніжинки купалися в блідо-золотавому меланхолійному світлі ліхтаря. У цілковитій тиші ми сиділи і споглядали гіпнотичне снігопаддя. «Можна запитати?» – сказала я нарешті. Я дивилася на його руки, на простирадлі. Здавалося дивним, що вони такі звичайні, такі сильні на вигляд, усе ж ні на що не придатні. «Підозрюю, що ви і так запитаєте». «Що сталося?» З думки не йшли сліди на його зап'ястках. Це була єдина річ, про яку я не могла запитати відверто. Він розплющив одне око. «Як я став таким?» Коли я кивнула, він знову заплющив очі. Аварія з мотоциклом. Не моїм. Я був безневинним пішоходом. Я думала, це через катання на лижах або банджі-джампінг, щось такого плану. Усі так думають. Божий жарт, я переходив дорогу біля свого будинку. Не тут, сказав він, біля мого лондонського дому я роздивилася книжки на його книжковій полиці. Серед романів, засмальцьованих книжок кишенькового формату, в якій обкладинці були ділові книжки, корпоративне право, поглинання, довідники з невідомих мені дисциплін. Невже не існувало жодного способу працювати далі? Ні. А також жити в квартирі, відпочивати, просто жити. Здається, ви зустрічалися з моєю колишньою подружкою – Пауза не могла приховати гіркоту в його голосі. «Але мені, мабуть, треба бути вдячним, бо якийсь час лікарів взагалі ниняло віри, що я виживу. Ви ненавидите це? Я про життя тут». «Так. Чи є у вас можливість знову жити у Лондоні?» «У такому стані – ні». «Але вам може покращити?» Натан сказав, що в лікуванні цього виду травм наявний значний прогрес. Він знову заплющив очі. Я почекала, поправила його подушку й ковдру на грудях. "Пробачте", сказала я сівши рівно. "Якщо я ставлю забагато питань, хочете, щоб я пішла?" "Ні, побудьте ще трошки. Побалакайте зі мною". Він ковтнув. Його очі розплющилися знову, і погляд зустрівся з моїм. Здавалося, він нестерпно втомився. "Скажіть мені щось хороше". Якусь хвилю я вагалася, а потім відкинулась на подушки поруч із ним. Ми сиділи майже в темряві, спостерігаючи за сніжинками, що на мить блимнувши зникали в чорній ночі. «Знаєте, я колись про те саме прохала свого тата», – нарешті сказала я. «Та якщо я розповім вам, що він відказував, ви матимете мене забожевільно». «Божевільнішу, ніж зараз?» Коли мені снилися страховиддя або було сумно чи страшно, він співав мені. Я почала сміятися. «Ой, я не можу». «Кажіть далі». Він співав мені пісню про край. «Що?» «Пісню про край? Раніше я думала, що всі її знають». «Повірте мені, Кларк», – пробурмотів він. «Я аніже не знаю про край. Я глибоко вдихнула, заплющила очі й почала співати. Народився я колись мо по краї, і так сильно я прагну там жить, жить, жить. Як на банджо старому заграю, то ніхто на ногах не встоїть, їдь, їдь. Господи Ісусе! Я ще раз вдихнула. Але банджо моє поламалось, я його у майстерню носив, ів, ів. Там сказали, що струни порвались, краще б я нове банджо купив, ів, ів. Настала нетривала тиша. Ви божевільна. Уся ваша родина божевільна. Але це спрацювало? На Бога, ви жахливо співаєте. Сподіваюся, ваш тато робив це краще. Думаю, ви хотіли сказати «Спасибі, місь Кларк, за спробу розважити мене. Припускаю, що з неї стільки ж пожитку, скільки й з психотерапевтичної допомоги, яку я дістав». «Добре, Кларк», – промовив він. «Розкажіть мені ще щось». Щось де не потрібно співати. Я трохи подумала. Гм, гаразд, добре. Ви помітили моє взуття цими днями? Важко не помітити. Ну от, моя мама каже, що мій нахил до незвичного взуття виявився, що коли було мені три роки. Вона купила мені пару блискучих, як страву гумових чобіт. На той час вони були досить незвичні. Діти тоді носили або зелені, або, можливо, червоні, якщо пощастило. І, як вона каже, з того дня, коли вона принесла чобітки додому, я відмовлялася знімати їх. Я спала в них, купалася, ходила в селі та в садочок, ті блискучі чобітки та джмалині колготки були моїм улюбленим вбранням. Джмелині колготки? У чорно жовту смужку. Предчудово, звучить трохи грубо, але це правда, це напевно огидно. Можливо, для вас це огидно, віле трейнер. але вявіть собі, не всі дівчата одягаються просто, щоб подобатись чоловікам. Дурниці. Ні, не дурниці. Хоч би що робили жінки, вони думають про чоловіків. Хоч би що робили люди, все заради сексу. Ви не читали «Червону королеву»? Я в'явлення не маю, про що ви. Однак можу запевнити вас, що сидячи на ліжку і співаючи пісню «Мов покрай», я не планувала знадити вас. А коли я мала три рочки, мені просто дуже подобалися «Смугасті ноги». Я зрозуміла, що тривога, яка не відпускала мене весь день, поволі відступає з кожною заувагою віла. Я більше не відповідала за бідолашного квадриплегіка. Я просто сиділа поруч із надто саркастичним парубком. І ми балакали. То що ж сталося з тими чудовими, блискучими гумовими чоботами? Мама мусила викинути їх. Я дістала жахливий грибок ніг. Весело. І колготки теж вона викинула. Чому? «Я так ніколи й не дізналась. Проте це розбило мені серце. Більше мені не траплялися колготки, які б я так полюбила. Таких уже не виготовляють, а якщо й виготовляють, то не для дорослих жінок». «Дивно це. Давайте, смійтеся. Невже ви ніколи не любили щось так сильно?» Тепер я ледве його бачила. Кімнату оповила темряве. Я могла вимкнути світло над головою, але щось мене зупинило. Майже одразу, збагнувшись, що сказала, я пошкодувала про це. Любив? сказав він спокійно. Я любив. Ми ще трохи побалакали, і він заснув. Я лежала там, спостерігаючи, як він дихає. Мені було цікаво, що б він сказав, якби прокинувся і завважив, що я на нього дивлюся. На його відросле волосся, втомлені очі, рідку щетину на підборідді. Я не могла ворухнутися. Години стали сюрреалістичними. Неначе я перебувала на острівку поза часом. Опріч нас у будинку не було нікого, і я боялась покинути його самого. Трохи по одинадцятій я постерегла, що він знову почав пітніти, а його дихання пришвидшилось. Я розбудила його і змусила прийняти ліки проти лихоманки. Він нічого не сказав, лише про бурматів дякої. Я змінила верхнє простирадло і пошиванку, а потім, коли він нарешті заснув, лягла недалеко від нього, хоч сон мене зморив набагато пізніше. Я прокинулась від того, що хтось промовляв моє ім'я – я в класі заснула за партою, а вчителька постукувала по дошці, знову і знову повторюючи моє ім'я. Я знала, що потрібно бути уважною, знала, що вчителька вважатиме цей сон актом диверсії, але не здужала підняти голову з парти. «Луїзо! М? Луїзо!» Парта була страшенно м'яка. Я розтолила очі, наді мною чулося виразне сичання. «Луїзо! Я була в ліжку». Я закліпала, зосередила погляд, а потім звела очі і побачила Камілу Трейнер. На ній було тепле вовняне пальто і сумочка через плече. «Луїзо?» Я різко сіла. Поруч зі мною під ковдрою спав Віл. Його рот був трохи розтулений, а рука зігнута під прямим кутом. Крізь вікно пробивалося промені світла, натякаючи на холодний яскравий ранок. Е, що ви робите?» Було відчуття, наче мене спіймали на чомусь жахливому. Я потерла обличчя, намагаючись зміркуватись. Чому я тут? Що їй сказати? Що ви робите у віловому ліжку? «Віл», – сказала я тихо, – «віл погано почувався. Я просто подумала, що краще наглянути за ним». «Що означає «погано почувався»?» «Слухайте, вийдімо в коридор». Вона вийшла з кімнати, явно чекаючи, що я підхоплюся за нею. Я пішла слідом, поправляючи одяг. У мене було жахливе відчуття, що мій макіяж розтерся по обличчі. Вона зачинила двері вілової спальні за мною. Я стояла, намагаючись пригладити волосся і збирала докупи думки. У віла була температура. Натан збив її, коли прийшов. А я нічого не знала про цю його регуляцію. Я хотіла доглянути його. Він сказав, щоб я не зводила очей з нього. Мій голос звучав хрипло, невиразно. Я не була певна, що говорю зв'язно. Чому ви не зателефонували мені? Якщо він занедужав, ви маєте негайно зателефонувати мені або містерові трейнеру. І раптом усе в моїй голові склалося докупи. Містер трейнер. О, Боже! Я подивилась на годинник. Була за чверть восьма. Я не... здається, Натан... «Слухайте, Луїзо, це ж не вища математика. Якщо ВІЛ був настільки хворий, що ви спали в його кімнаті, треба було обов'язково зв'язати зі мною». «Так», – я кліпала, дивлячись на долівку. «Я не розумію, чому ви не зателефонували. Ви намагалися подзвонити містерові трейнеру?» Натан казав нічого не говорити. «Я... цієї миті двері флігеря відчинилися», – з'явився містер трейнер з газетою під пахвою. Не повернулася?» – вигукнув він, стріпуючи сніжинки з плечей. «А я оце вибіг по газету й молоко. Дорога зовсім непевна. Тому в гансфорд корнер я пішов вдовшою, щоб уникнути людяних смуг». Місіс Трейнер глянула на нього, а я на мить задумалась, чи не зауважить вона, що на нім ті самі сорочка й джемпер що й напередодні. «Ти знаєш, що вночі Вілові було зле?» Він подивився мені в очі. Я почала розглядати свої ноги. Не знаючи, чи почувалася я колись більш ніяково. «Ви намагались додзвонитись до мене, Луїзо?» Пробачте мені, я нічого не чув. Гадаю, інтерком працює з перебоями. Останнім часом не раз я пропускав дзвінки. Та й мені минулої ночі було зле. Заснув, як убитий. Я й досі була у вілових шкарпетках. Я витріщалась на них, роздумуючи, чи не осудить мене місіс трейнер і за це». Але вона, здавалося, відхилилася Довгою була дорога додому Краще не заважатиму вам Але якщо щось подібне станеться знову Негайно телефонуйте мені Зрозуміло? Я не хотіла дивитися на містера-трейнера Так, відповіла я І зникла на кухні